književnost u eteru. Ugodan dan svim slušateljima Internet Radio Srijem izbabine grede na početku emisije književnost u eteru i ove srijede. U domu smo jednoga od viđenijih i uglednih babogredaca, čija se kulturno-društvena ostavština i prosvjetiteljska uloga u ovom dijelu Hrvatske u proteklih polja, pola stoljeća teško može predstaviti tek jednom radijskom emisijo. U toliko, s obzirom na povod, recimo tek kako ćemo u idućih pola sata razgovarati s knjiženikom profesorom Ilijom Babićem Andrini. Pozdravljamo vas, gospodine Babić, profesora ili čika Ilija u vašem domu, ali u našem eteru, internet, radijestrije. Dobar dan. Teško je s vama razgovarati u zadanom vremenskom okviru. Vi ste nastavnik hrvatskog jezika u svom mjestu, animator gotovo svih društveno-kulturnih zbivanja, Autoritet, laureat, prosvjetitelj, pokretač i činitelj, živi spomenik jedne epohe. Kako se osjećate kao lučunoša znanja i kulture u svom zavičaju kad se osvrnete na svata desetljeća iza sebe? Ma vi mene jako ispavljište i, i ovaj, to, je, to je, molim me istid, ali lučunoš. Pa jesam, bio sam i ostao, ali to je jako teško breme jako teško i čovjeka boli ovako kad se okrene iza sebe i sjeti se ono koliko je one stvari za koje je ostavio i dani i noći i, i, i dolazi u u razdete sukobe da bi se ostvarilo za, za, ne za moje dobro, nego za... za... Naraštaj koji dolaze. Jest i narašte koji dolaze i za moju šokadiju i za moje, moje predke i za one koji, koji žive i koji, koji će tek živjeti. I ovo... To ide, teče, lijepo, o, se, sve ideje ostvaraju i na kraju onda dođe neko i pokvari i kad se danas okrenem i za mnoge stvari <clears throat> ostajem razočaran i i bolim što je tako. Evo prvo kad se sjetim tamo 1979. godine i obilježavanju 70. obljetnice Kuda. Saznali smo da je iza nas na jednom tavanu ostalo iza nas, jel? Na jednom tovano ostalo puno materijala koje smo, evo, uspjeli ukomponirati u monografiju, u kodovu, koje smo napravili 1999. ili 2009. Ne, 2009. Tako je. I to me ponukalo kad sam vidio da su iz 1999. godine kad je osnovano, osnovano tamuraško pjevačko društvo Zvonimir, ljudi ostavili i pravila, i statut, i materijale na temelju koji su radili i pjesme, i o, o, o jednotne zapise, da se pjevalo tada četvroglasno, da su tada u babinoj gredi organizirane izbori ljepotica i, i, i, i tako dalje, To me natjeralo da, da mi moramo zasuka rukave i oživjeti kud i, i, i da čovjeku koji je ostalo u to društvo, Mati Bačiću, posvetimo jednu manifestaciju. I to je trajalo čitavi 20 godina i to je trajalo tako lijepo da se svake večeri u, u našoj kinosali kupljalo i, i, i do 600 gledatelja, tu su bile dramske, dramske predstave tu su bili najbolji kudovi iz Slavonije pa smo onda iz drugih republika i onda normalno kada nešto lepo ide neko ko to ne može pratit to zasmeta i ti se moraš povući inicijator ste mnogih manifestacija, ali evo Knjiženosti u povodu našega današnjeg susreta, točnije vaš prinos hrvatskoj i zavičajnoj književnosti. Kako bi svoj opus ukratko predstavili neukom znatiželjici? Pa ne znam, mene, mene tako zasmeta kad neko kaže ti si književnik, ne znam. Ma mene Zavuče ovaj Zvuči to pretenzijozno. Ma da. Jer ovaj, ja sam rođen u u ovoj Šokadi, rođen sam u, u Komšiluku šest, sedam baka koje sam služio od koje sam e, čuo niz tih arhaizama koje sam zabilježio i onda bi u proljeće selio nastan sa, sa svojima tamo je bilo sedam, osam stanova jedan pored drugog u poodnevi kad smo zatvorili maru nalazili se, se igrali za pljuvanjke sakrivanjke e, i razne čubanskih igara i, i, i ovo je kad se sad okrenem Bagnegreda imalo neka 350 stanova sad ima 20-tak živući to na cesti prema Cerni to je ostalo i nekoliko na na na na, na da da i ovaj kad se sjetim ti li, šta šta je značio sa, stan za šokca i kako je bilo lipo tamo ovaj, onda onda usput naviruje te stare šokačke, ti naši nazivi, pa, pa, ovaj, nazivi tih alatki, pa svega onoga i, i sve one radnje koje, koje seljak i šokac morao i stanar i obavljati. I onda eto tako sam pokušao zapisivati, a e, odlazeći na ta lidrana kao učitelj hrvatskog jezika, Hoćio sam da nigdje nemam Slavonije. On sam počeo pisati za, za svoje učenike. Koliko ste toga napisali do sada? Pa dosta, ne dosta. Koliko ste objavili? Pa do sada sam trikinge objavio da sam u nekim časovima, presimam kalendarima i ne znam, kad, kad me ovako neki pitaju, sjećaš ti se kad svi nisam evidentirao, to ali kažu da, da sam dosta pisu kad god je nekako nešto treba ili ili ovaj e, predgovor nekom ili pogovoriti. i tu se sudelo pomalo sa kojim mere što su pomagali i tako da da ne znam uglavnom ovaj čini mi se da sam da ne bude malo malo ovako svi da sam otvorio vrata šokačkoj riči na, na lidranima, na državnom lidranima. I isto tako da sam ponukao i mnoge kolegice i kolege i, i, i one koji vole svoj zavječaj i, i svoj idijon da sudjeluju na šokačkoj riči koja se organizira na našoj županiji. Tako da, meta. Radujemo se na šokačku Rič, ali molim vas, evo recite mi u kojoj formi na radije plivate. Budva toga... za slobodan slobodan stih, ali ne znam. kako kako kad, i u prozi i monolozi, najviše monolozi, da. Napisao sam pet krasnih monologa o Đetu Lovri. O tom našem Šokcu Koji, koji nikako ni mogu pri, pri, privatiti ove novatarije, koji sastana, dolazi u selo, koji e, prezentira susret i s doktorom i, i m, malo ismijava i ono što za svaku sitnicu potraže u pomoć. Pa isto tako, vjernost, prijatelj, I, i dugogodišnje prijateljstvo sa njegovim drugom Pavom Bečarluci i na kraju je malo sam ovaj ove naše umrbilunike i da sve svoje kolege dotaknu odlascima u bizovaca na druženje jel, i tamo se Lovra pojavio pa se godovac i zaljubio i tako jel. tako da, da je opet to sve vezano za život u šokačkoj kući, život na stanu, život sa onom ričju koja se, evo, gubi i gotovo izgubi. U svakom slučaju, zavičaj i jaka karakterizacija likova. Da, da, da. I, ovaj, mnogi su našeg šokca prezentirali ili ga prezentiraju na naopako velko karijeral juda velko blessano je neki zato ucanog škrtog e, polu pismenog ali, ali ali ovaj šokac je jedna jedna duša koja se rijetko susreće danas <kuh> najviše mu zamjeram što se ujek dozboljavo da drugi s njim zapovijeda i što je ujek pokunjeno ispunjavao sve tuđe naredbe I, I dan danas je to tako, nažalost. I volio bi da se trgne jedan put, da lupiš, kako ono kažu, šakom osimnijo, kaže šakom osinio i nakaže dosta je toga bilo. Ja. Vidimo da, da šokca danas nigdje nema, nažalost. Jer se ne zna guret. On je naučio radit, on je naučio stjecat, on je naučio ugostit, on je naučio voljet, a najviše voljet u svoju grudu i, i, i taj, taj, taj, taj svoj grunt i stan i i i ne znam drugi to pomalo smijavaju i i i znao je ho kako se emocije izraziti i kroz pisanu riječ čutićemo jednu od vaših pjesama Prijetvo Nedilja je posle povodne I za naše koljebe sjedimo i dado gdje divša pavin i đed pera katači Sva trojica su gleđila upravo sužita koje se zlatilo na suncu dok je u vršikama vlati nješ pucketalo. Gdje divša podbočit na svojeg vrču reče, stipo, zrelo je, treba ga kositi. Gdje pera se podiže, zakorači užito i otkide njekoliko vlati te opet sjede na svoj tronožici. Svakom pruži pojednu vlad i onda je počeše mervat novim. Privacivali su smrbitu vlad zlana nadlan a pljevu su odpuvljivali s ruku. U dlanovima je ubrzo ostalo samo sjajno za nje. pera je odvajo zrno po zrnu i brojio. Nabrojio je 42. Otac je namjerno uzao kraću vlad i nabrojio 36. Gdje divša njih brojio već je nekoliko zdrobio zubin, a onda gledeć nadlan procinjio. Tvrdo je i brašneno, a vlate su ga pune. I sjaj nije eno lane, nema se šta čekat. Mojeg dade se uzari lice, a iz očiju mu provjeri sjaj kojim odade sreću i zadovoljstvo. Lajske godine nam je žito potuko led, a dok je bilo u krstačiju, nedilju dana je padala kiša. Puno ga je isklilo u snoplju i jedva smo imali za nas. Bio je uvjeren da će nam, dragi Bog, ve godine biti puno milostaviji. Hvala vam. Čućemo kasnije i jedan bojetski uradak. Koje biste vlastite pjesme? iz nekog razloga, eventualno izdvojili kao osobito drage i zašto? Mnogi su vam i uglazbiljene, to, to je pa, važno da, spomenuti. Da, pa da, i te koje su uglazbiljene su, ja sam i ja uglazbiljeno, da, iako sam biletant u tome, ali o, eto, moje šokačke poduke su postale jednostavno šokačka himna. I, evo, meni je to jako drago i snimili smo i, i spot. Ali e, Babogradski stanovi ženski svit šokatska tuga stanarska tuga Ma imam u 90-a tip je, i to moja pjevačka skupina babogredc muška pjevačka skupina često puta izvodi na nastupima i i kako mi kaže jedan na je i član naše pjevačke skupine. Stipa Marjanovic iz, iz Podgrađa kaže Ilija, tvoja svaka pjesma je istina i živa istina i jedna priča. Što ja i mislim da bi svaka pjesma trebala biti priča. Pogotovo ove koje, koje pjevaju naši tamburaški sastavi. E, maso ih spada u šum dobe. <clears throat> ne želim time uzditi svoje ali sam. e, kada samo se vratimo na sevda m, slučajno sam nekad na radiju slušao e, Radeta Jovanovića, suprugu koji je masu tih pjesama napisao e, sredalinki <clears throat> onda je njegova supruga govora da svaka pjesma koja je imala i početak i poruku na kraj pravu poroko ostala je ostala hit i ostala je nezabora tako tako je to sa svim pjesmom a ovo što se danas radi bito je da se rimuje i da je dalje naša emisija je po definiciji ukrenuta zavičaju da. i zavičajnicima pa ću vas odnah pitati za ugled i zastupljenost slavonsko-srijemskoga prinosa nacionalnoj knjiženosti o povijesti manje više znamo kakva je sadašnjost, kakva je budućnost Monika Niko. Zašto? Ma niko se, niko se ne vrine. Zašto? Niko se. E, evo, ja ću, ja ću sad se opet vratiti na, na sebe. E, kad sam ja počeo pobirati te uspjehe sa, dramskom, sa svojim dramskom skupinom na, na lidranima, na, sa monolozima, isto tako, to je kolegicama i kolegama bilo jako simpatično. Međutim, jedan put se pojavilo neko zaviste aj dop podpostalo ovo e, dosta je to bilo šokačko po samo to svoj šokačkom pa tako sam ja onda počeo da bivati što se ono kaže pored znači ja? i onda sam se i to poukovao to mi je velika greška što se povlačim u nepravo vrijeme umjesto da, da, a, a znam se često puta suprostati otvoreno i i i, ovaj, i to se upravo dešava i i Na svim, na svim polje. I ja sam slučajno saznao da u nekom, u, nekom ovaj, u nekoj čitanici ima moj tekst, nikom ne mi ne pitao to. Ima jedan krasan tekst da li mi je u ovoj knjizi, ali da je. I da imam isto baš zbog ovog našeg idioma da li je u, u, u jeziku, čini mi se u jeziku, odalje. Ne znam ni ko je to ostavio od, od kolegica i kolega, ali eto. I ja sam bio veliki borac za, za to znaju i kolegice i kolega kad se pravili udžbenici kad se nas kao pitao učitelja na aktivima šta predlaže. Kozarca su izbacili posvjedili iz lekcija ko može izbaciti ono onaj on, on, on, ovaj slavonsku šumu ko može, može izbaciti ono ono onog on, njegovog djeda jeo I, i tako Đuku Begovića ajde Đuka Begovića vratio i, i Tenu. I, i da da da teno I, i zahvaljujući dosta i ovome um, Gr, i nevum monologu i tako dalje, jel? Često se pojavio na televiziji. Onda je voljda bilo stid da se ne ovrsti u, u, u, u našoj urbeni. Zahvaljujući kazališnoj popularizaciji. Baš tako, baš tako, da. Ali ovo, ovo, ovo, mi ovako... Kakva situacija je danas? Pa ne znam, ne, ne idem nikuda, o, ne, ne, ne, povuko sam se, ne kontaktiram s ljudima, vidim da, da, da tamo vrijedi i ne znam. Vi ste i usprkos ili zahvaljujući obrazovanju ostali u svojoj babinoj gredi. Što babina greda znači vašoj pesničkoj osobnosti? Ja nisam svojim ljudima, svojim šokcijima mogao dokazati da ja sve ovo što sam radio i što sam ostavljao u babine gredi, Radim radi Babine Grede, radi radi nas, da, da, da se dokaže koje bogatstvo živi ovdje među nama, što moramo sačuvati. Evo, evo, samo jedan primjer, moram se opet vratiti, na ovaj Bečar Fest. Žene... Moramo samo pojasniti što je Bečar Fest, slušatelji. To je festival Bečarca koji mi organiziramo, već 6 godina smo, ove godine imali šest, šesti Bečar Fest, na koji dolaze i tamburaški sastavi i pjevaški skupine to je e, festival na djeca karaktera a nama selektor glavni je bio čovjek koji je e, dvije godine radio da zaštiti Bečarca to je majstor Mihal Ferić i koji uspio to uspio u Talme i koji pri UNESCO zaštićen nezaštićen kao materijalna kulturna baština i evo I sad, evo, evo, nedavno u Dabar, doživim nešta od, od, od, od dobrog svog prijatelja, ovako, on voljda znao da ja to slušam. Kaže, ovoj, nećar šest, ovo što vi radite, rekao, ono bjevaču jedno. I to mi još nije, re, moj taj čovjek rekao, i ako sam ja čuo, kaže, to je, neko ne, to šukač, to je, to je... Znam, kao, ne znam kako. Naznač največih ureda za fukadi, što smo mi napravili. Aj, to se pjevaju bečarci na sve teme, koje koje su, koje su. No, Još se i pjevaju. Ne. Da, da, da, da. I evo, tu je što kad i, i otvorio svoju dušu, em se deselio, em je uh, stav poluku i ljub, ljubljenoj ženi, em je ono me uh, kog je Ona privarila s njim i tako dalje. I od i od Sarovi, i krug. Jest. A evo, ove godine na Bečar festu je bilo, pa evo, bilo i na Vinkočkoj televiziji, e, masu ti Bečaraca na, na ove naše političke prilike i neprilike, i ekonomske, i tako dalje. Tako da, da je Bečarac nešto što, što mi moramo čovati koliko... Ko u našu učenju. Zijenicu, zijenicu Da. Ok. da. Mnogo čime ste rezignirani, ali ipak, evo, dobitni ste nagrade za životno dijelo. Pa jesam, jesam i to zahvaljujući upravo koleg... hoću reći, kolegicama i kolegama. Hoću reći, ne možete reći da javnost ipak ne prepoznaje vaš rad? Pa je, pa je to. To su, tu moram udati veliko priznanje i Dragoj kolegici Ani Cvenić i Đuriću i Radojki i Mariji Čorići Đonijel Čiči i dakle i svim kolegicama diljem Hrvatske koji su, su slale ono što su po meni znale i i ovdje tako da da da da sam bio iznenađen jednostavno sam bio iznenađen ali svakako im počastio i, ja? I neisam poslije tog par stara razikao što neki to čini još još sam luđen Da, to ne smijete, to ne smijete Vratimo se e, dialektu e, Vi ste prava osoba za glasno razmišljanje O njegovu očuvanju Gdje je danas šokačka rič? Nikdje Možemo rezumirati, e, da zamjerate struci e, Što nije do kraja valorizirala Šokačku rič Slokako, slokako najviše Ali koliko je e, šokačke riči e, e, Dakle danas u svakodnevici Koliko je toga preostalo? Koliko je, konkretno, koliko je dijalekta i dioma i jakuta u vašem opusu? Kako na napasti globalizacije gledate? Vam... Kako gledate na jezičnu internacionalizaciju? Sad, sad Kako se reći... tome odhrvate? Sada ću vam reći, ovaj, prvo, kad dođem u kupatila, pa, ovaj, naiđem na, na šampon kojim trvam oprat kosu. Znam, zadnji put je bio drugi na jedan naziv koji sam zapamtio sad najlazim na na tri nova i sve je na englesko ja sam na, na aktivima govorio pa nemojmo ljudi ajmo se ajmo, ajmo se borit i dajte kolegi i kolegice i kolege su počele i okej okay, i u su i pa nisu normali ljudi. nisu ljudi normali mi smo strašno povodljiva nacija svoje zaboravljamo, tuđe prihvaćamo i eto toto. To. Jesu to kompleksije? Pa ja vjerujem da jesu. I malo građanština. Ej, šokadio četna. Uff. Nikad se nisam uvisdizo, nikad se nisam stidio panka. Nikad se nisam stidio šokca, ni široke suknje roda moga. Ej, Jedovina ravna, vijekovima slavna. Boljim tvoje skute zelene i žute. Ej, šokadi očedna, ljubim tvoje njedra. Nikada nisam ni pripri ni mizo, ni stidljivo svoju glavu dizo. Uvik ču odat polagano ovom bolenom zemljom ravno. Ej, nikome te ne dam, sav sam tebi predan. Svoju ljubav finu poklonjiću sinu. Ej, šokadio četna, ljubim tvoja njedra. U kojoj mjeri pratite novu slavonsku i ukupnu hrvatsku književnost? Afirmiranu i neafirmiranu, ozbiljnu i neozbiljnu, trivialnu i vrijednu? Sko da nas povama dobro piše. Pa evo žena i ja smo ovaj onlajn arhiv što je i njezinim njezinim ovo, opisima svog djetinstva. i svoje bake i e i... ženske rukopise Julijana Matanovića. Da, da. Ovo, imamo jednu našu dobogradku koja doktorirala književnost, e, koja dosta samo zatajna i nije se puno deklarirala ni kao šokica, ali kao... Ali, e, ljubavi prema svojoj mami, napisala prekrasnu crticu o njoj. I to, to, to, to, kad čovjek pročita, to je se bila dirljivo. I, ovoj, ne znam, malo je takvih, malo je, malo je takvih ljudi, evo, ne znam, ja sam u, u ovoj svoj knjizi iz šokačke duše, to su me kolegice i kolege najurile, ajde, deje te svoje dramske igrice i te monologe e, srpiju u jednu knjigu, ja sam to napravio, zamolio sam, kako više nisam u, u radnom odnosu, zamolio sam našu pročelnicu, da po osam i školama ponudi tog mjesticu ljeto kuna knjiga, ali ali ređe da da na naša šokadija ima tehnik tu, tu su suovali evo ono čim se naša djeca igrala prije s čim se danas igraju pa onda položa mislim da, da, da sam za taj za poljransku igru dobio niz hvalospjeva i priznanja e, i i mi se da je, da je neko izvodi ja? pa onda kod svinja kako se čobani igrali čobanske igre pa onda e, Slučajno sam se sjetio jednog jednog naziva za svezanu gulu. To naš narod koji se ne može razvezati nazivaju vražnim uzo lom. I o to sam napravio dramsku igricu i u toj dramskoj igrici ima negdje 60 tak arhaizama, riječi koje su nam potrebne, koji se danas ne ne, ne i to je ovako, jako zgodno tako sam uočio da se iz, iz jednog naziva može napraviti čudovje tako I, i prezentirat ono, ono što, što što nam je u duši eskivirali ste mi odgovor pa ću vas ponovno pitati koga cijenite kao autora? koga volite čitati? koga volim čitati? Ne znam, ne znam što bi rekao Možete spomenuti i možda i neke kogledio. davne, spomenuti ne možda ne i neke kogledio. davne i neke davne uzore. U, u, u se vraçam kad kažu da su kozačeve pripovijesti bez rijedne. kad prošećem našim matarom, kad idem u lov i vidim ovaj kako su ostali samo korovi i stubnjevi. Na, na na bunarima koji su krasili đermovi onda onda se ovaj i sjetim i huk kozjačevog djeda i kozjačevog stana i onog što je napisao sa boskoj šumi e, strašno strašno me vežu stanovi i jako sam opsjednut stanovima evo već 90-ta godina dovršavam roman Franina ispovijedi i još kad nikad nisam dovršio, stalno se to e, mijenja i i jednostavno se boju sad kako će kakav će biti kraj. To je to je e, ovaj i ljubav nešto slutim da započela. neće, bit, nešto slutim da neće biti optimističan. Pa da, i neće. Da, i ne može biti optimističan jer ovaj e, sin je na kraju općine Stanom i kupuje stan u kojoj je on strašno zaljubljen. Jer Franja postoji mućan čovjek. I na kraju, sad, ovi godina u kojima su neki ljudi živjeli, ostali na stanu i lijepo živjeli. Sad se mi pustili takve stanove jer ne drže više krave, ne trebaju nikom krave, ne treba mlikom, ne treba više meso, svinje, ne nedušni, svinje u šumu itd. Tako, tako da, da, sad tu jedino ostaje ta nesretna ljubav koja ću uvijek ostati ovdje je nedovršena, jel? Ja. Dakle, svi završena. Svi... Zapravo, istina, jedna istina e, kako počinje taj, taj taj moj roman. Dadu pošalje svog sina da ide nač šumara na jedan dan sta gdje šumar ob obavezno odsjeda je ja? i rekao da će taj dan biti on dolazi susreće djevojku koju samo jedan put vidio na vašu prekrasnu lepoticu da sama nastavi tu pukne ljubav i onaj i naustaj trudno ali na brzake se udaje otac je naređuje da se udaje za sina jednog šubara koji je to pamatrao sve ja? i tako to, tako to onda ovaj, nesretno završava i traje i, i ja mislim da da, da da će sad na kraju Ipak među vremeno Franja se ženi sestrišnom te svoje prve djevojke koja je otišla u Baranju s tim svojim šumarom, sinom tog šumaraja Igrom slučaja njezinak čiji profesorica Hrvatskog ima dosta to istine, Da Da, i autobiografski i, i, ovaj, i, i ovaj, Kako ste naslovili roman? E, Faninal ispovijed. On on ovaj to priča svom prijatelju. O tako da ona dolazi u tu kuću Odsuku za kojeg ne zna da je otac. Niko ne zna tako tako, mislim da, da Stvari koje se u našoj šokadiji često događaju i... Kada možemo očekivati objavu toga romana. Ne znam, ne znam. Niko ne čita knjige, ja volim da mi se knjiga pročita. Upravo sam nas to ptio pitati, evo ne, na samom kraju naše ne, emisije. Ne. Moramo zakružiti naš razgovor pitanjem popularizacije zavičajne knjiža jednosti, ulozi medija resornih institucija, natkladnika, djelatnika u kulturi, entuzijasta, lokalne zajednice ili svakoga od nas u tom cilju. Da, da. Koliko držimo dopisana riječi? Kako je vaše mišljenje? Kako eventualno unaprijediti ili ili osuvremeniti susta afirmacije nacionalne književnosti i staviti ga trajno u trajno žarište javnog interesa? Evo, meni, meni je ovaj bezdan što upoznat sa ovim leksikomom koji izdava koji prošle godine u brodu Osvanova. Oni, oni su puno napravili. I sve... To je one... jedan od načina, hoćete reći. Jeste. Jest. Međutim, od nas, evo, meni se, meni se niko ni sjetio do vas, ovdje, i mislim da je to tako i sa, sa, sa, s drugim. Puno bolje bi bilo da se naše lokalne I, i, i radio postaje i televizije Bale ovim o čeg nas pričamo danas nego da se vraćaju u prošlost dakle možemo rezimirati da zazivate više kulturnih sadržaja u svim medijima sigurno trebamo trebamo pozivati te ljude da, da ovaj, koji pišu koji ostavljaju traga i nade da se sačuva ovo, ovo, ovo naše bogatstvo i ova, ova naša, ovo je naš idiom da se njegova stvar pročita da, da, da, da neko od glumaca kaže neki monolog da se e, prezentira dramska igra da, evo mi na šokačkoj riječi djeca dođu tamo mi dovedemo 50 rodjece i to je, sad, to je tamo o, ne znam se ni kupijen ko plaća. I e, na kraju slikom se po e, održane šokačka Šokačkarić bile je puno te djece koja i njihovih učitelja koji gaje i čuvaju to. I bilo pa prošlo. Od Šokačke riči do Šokačeriče. Zašto nemamo neki kutak za Šokački trenutak, je l? Zašto ne? Za, za tu našu, za to naše bogatstvo. Što ćemo vaše čuti za kraj? Nećemo tako. Koji taj koji more kast da moje lipo nije lipo? Da moje bilo ni bilo i da njegovo lipo bolje od mojeg? Jer njegovo lipo je njegovo i ispravo. A moje je njekako jadovno, šokačko i manje lipo. E, neće biti tako. Moje lipo uvik bilo lipo. Od pamti I uvik će tako i ostati. Nema noga na svitu ko će ga zatrti zatomiti. A ni mene, ni moju rič, ni moj cili rod šokački. Hvala vam na vašoj književnosti u Etheru i Ethernet Radijas Rijem. Hvala vama, Eto, što ste me se sjetili, volim ovako razgovarat, kamo sreće da, da ovako razgovaramo u, u nekim emisijama, u, u kontakt emisijama, tako se one valda zove, jel? Pa da razmijenjujemo iskustva, da ponukamo ljude da, da pišu, da pjevaju, da, da, da, da, ne znam. Ili barem konzumiraju. I konzumiraju. Hvala sveima, svima vama koji ste svedočili današnjoj emisiji koju je pripre, pripremio i vodio Jure Hrvoje Bičanić, tehnički dotirao Robert Pavelić. Srdačan pozdrav i doslušanja. Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.